де ти почуваєшся у повній гармонії з усім, що тебе оточує, навіть якщо це сміттярка. Тут же все було занадто красивим і барвистим. Окрім того, атмосфера була до знемоги наелектризована мільйонами несправжних надій. Ба, більше, не здійсненими біцянками вічного раю, заради якого тут животіли потенційні стоматологи, слюсарі п'ятого розряду, фізики, хіміки – Домогосподарки, виховательки дитячих садків, юристи, кухарі, розповсюджувачі газети. І всі вони мріяли потрапити під корища та кіноіндустрію. Хто б міг подумати, що цей Едем зароджувався майже по-біблійному, коли у 1781 році іспанський губернатор Філіпе де Неві спрямував на дикій каліфорнійській землі 11 чоловіків, стільки саме жінок. Очевидно, їхніх дружин і 22 інших нащадків. І як справжній зануда, я просиджував у бібліотеці Гартінгона і був, мабуть, єдиним з усіх, хто міг достеменно відтворити ім'я жінки, на честь якої була названа ця місцевість. Я й зараз можу його повторити з коромовкою. «Ель Поблоден Остра Сеньора Дерайна де Лос-Анджелес». Цікаво, чи знає про це Джонні Депп? У мене немає минулого. Мені ні про що шкодувати. Усе, про що я міг би згадати, залишилося по той бік життя і, схоже, на останні кадри з фільму Тарковського «Соляріс». Будинок у саду посередині стуманілого океану, батько, який підрізає галузя дерев, пес Салтан, солодкий дим над міцним тазом, у якому вариться вишневе варення. Усього цього немає ніде. Навіть у тому що таких снів мені не сниться. А якщо все це воскресає в пам'яті, можна просто збожволіти. Колись мені важко було сприйняти ці ніде і ніколи. Поки ці поняття не поширилися на мене самого. Всередині я теж забитий бетоном. Я повинен працювати, їсти, спати, дивитися телевізор і справно оплачувати свій побут. Якщо мій будинок денебудь існує, він усередині мене. На карті його немає. Та й не люблю я географію, не люблю задумуватися над своїми переміщеннями і дивними викрутасами долі. Інакше написав би великий роман, я не грався словами на сторінках свого записника, подаруваного мені доброю Сібілою. Крім історії про Голлівуд, вона змушує мене повторювати розповідь про моє падіння в море зесни цесни Бодеріка. Навіть блокнот оцей подарувала для того, щоб я описав усе на папері. Вона вважає, що у мене є журналістський дар і сподівається, що він розвиватиметься. Навіть пообіцяла допомогти з публікаціями у місцевій пресі. Але мені це зовсім не цікаво. Не бачу сенсу. Колись мені справді хотілося побачити своє ім'я надрукованим. Потім я побачив його безліч разів, перш ніж остаточно втратити смак до такої слави а тим більше депер, особливо тут. Отже, отже, сьогодні чудовий день. Легкий вітерець мандрує вулицями, він не здіймає хмари люки і не волочить за собою шлейф із обгорток від морозова ще й розірваних листів. Ця кам'яна скринька ідеально чиста, тільки свіжість та стерильний порядок зовні і всередині. Наче у цьому місті і в усій країні Гроздує такий самий невидимий прибиральник, як і я. Увечері ми з Марією домовилися сходити у кіно на Фореста Гампа з Томом Генксом. Я бачив цей фільм у Лос-Анджелесі. Він не новий, але я залюки подивився б його знову. Мені подобаються такі варіати. Та й дві години мовчання нам з Марією не завадять, інакше доведеться розмовляти, і розмова, як завжди, зведеться до знайомства з її родичами. І якщо їй це треба, але навіщо? Я не втямлю, адже козі зрозуміло, ніхто з них не зрадіє. Взагалі помітив, багато жінок вважають знайомство з родичами ритуалом, який скріплює стосунки. Зі світланинами, наприклад, я познайомився чи не другого ж дня. Партія в шахи з татом, і мамина Малинове Варення, що його я змушений був вихваляти, Утричі прискорили наступні події. Грати в шахи і пити чай тут, на Мальті, мені зовсім не хочеться. Марія не дуже красива, тому вона...